har du hört vad som hänt har du hört vad som skett vad som hände i Sverige år 71 då folket i Stockholm slog vakt om sin stad de ville ha kvar lite blommor och blad men härskarna i staden en hette Hjalmarmer sa här ska inte växa några almarmer vårt beslut är demokratiskt så lägger jag inte hit här i Stockholm ska växa bankhus Och sånt vi kryper inte ni Och tågen de stannade Och lotsarna gick i strejk De använde strejkrätten Den som fanns kvar Och över hela landet Läste det och sköd En lön man kan leva på Det var så kravet löd Men härskarna i riket Stiftade en tvångslag I sitt nya riksdagshus Stod de upp och sa Dessa vettdösa gangsters Måste vi ta i örat Vi måste skydda demokratin Innan de blir fler Har du hört vad som hänt? Har du hört vad som skett? Vad som hände i Sverige År 71 Arbetarna på Volvo strejkade en dag Sänk arbetstakten, det var deras krav Och nya volvo tog kronprinsen i hand De var på varann Här verkar ju riktigt trevligt och takten är lugn och fin Men det förstår du inte arbetaren, där han står vid sitt maskin Och jobbarna i skogen krävde lön för sitt slit Fria verktyg och månadslön var deras krav Och vi hörde från Stora Blåsjön om hungerstrejken där Vi kräver arbete och bröd, folket lider nöd Och statsminister Palme, han reste sig och sa Vi ger allt jobb! Vilket oerhört! Håfunn! Vilket makalös! fräcket. Hur skulle det gå om alla gjorde så? Och vad blir moralen? Hur slutar denna sång? Jo, ni mäktiga män som styr detta land Om ni tycker att folket sviker när folket trycker på Så väljer då ett nytt folk som ni kan lita på Så väljer då ett nytt folk som ni kan lita på